Eta, txaldeuntan, zazpiak uh, bat, ala, zazpi, galerazko iku jarekin beti, kronika tahten duenetan, neneko bidegain gurekin, arratsaldean. txaldeon! Aha txaldeon! Ta, egia gana, ezakite guzki horrek inspirazio hau sortu datan, baina uh, bon, bada olako kampaina bat uh, mm, Euskal Herriaren parte bat tiburuz, uh, egiten den kanpaina bat, e, Borddalen, Parisen e, egiten da hori hemengo e, instituek e, bultzaturik e, erakartzeko bakantztiak e, e, Euskal kostara pentsatzen gehiago hori dela ideia. PayBak markaren inguruan PayBak Orientzuterakoan e, zegi pentsatzen zuzuk e, neeko mono. Bueno, orduan hemen badira bi gauza, eh muntuna gero jarratuko dugu, e, Pariseko eta Bordeleko turismo azoka horiek eh ikuspegi desberginetik lantzen dute perizk, eh bat da Parisekoa, bestea Bordelekoa, eh batek e, Parisekoak bakarrik pako eskalengira mugatzen du eta Bordelekoak aldiz eh osoa du aipagai, e, eta nafajoa garaiko eta eaeko erakundak ere bahane baitira. Baina, peibaskoroak jaipatzen denean, edo paiz basko eh, espainolez, bitxira, eh, baina eh, adiraz, adiraz da frantses batek, frantziati behiratuta peibask, logikoki ez du, behanen peibasko nor, edo peibask frantzea, hien ikuspegitik, eh, zeren eta peibask kontsideratzen e, baldin badute franziako eskualde gisa, bera, franziak badauka bere e, behar, no, peribazk edo zahua edo olagudan da, franziako e, zati baten izena da behinan. Peribazk, osotasuna konduan hartu behar balute, edo hartuko balute, peribazk ez dela e, bakarrik franziaren menpe dagoen zati hori, ezan bale zate peribazk franziago edo peribazk honok, segidan, hitzzogekin ize apen hogekin bearekin aitohtuko dute Euskalegia hori e, baino gehiako dela. eta orduan Eez dela Frantziaren eskualde natural bat, ez? batzez, gogora heldu za egiteniko etxtek hain e, ongi kantatzen duen e, mugagainetik gainetik Euskalegian mugaz bestaldetik Eusskalegia ez, eta joan biztan da Frantziari interesatzen zaio eta ezpe bak hau da. eta ez beste osotasunaak eta gauza bere espainiren ikuspegitik Paiz basko da, eta kasuntan, P.A. izbasko da, E.A. ez, orduan, izendapenen erabiderak badu e, intentzio politiko garbi bat. Eta azkenean ere, e, badaolako implikazio bat, ohar gabean, e, ba, jendek e, pei bazk raiten dutelarik, e, ez dira hoartzen ere, haipatu e, ba, behar bali maute donostia, ere zatera, pentsatzuntal ere gehiago sartua dela dibidez donostia edo zen Sebastian e, Euskal Herriko parte gisa, eta azkenean kontradikzio tipi bat ere agertzen da uh, lujaldearen uh, egiturak eta hortan egiturak eta mental horretan. Bai, e, orain, e, peibazk deitzen duten ekipa euskal legia, e, donostia aldeari, gango diote, behar bada e, peibazk ez ziut, kasu berenean, eta inxegur peibazk espanol, ez baldin Espainez, zuzenean. Baina, hor bada le, España, ez, E, desbeg, e, desbeg dintzerat markatzen da. E, gero, janbeak da, Euskaraz ere, Euskalegia izen da erabiltzen dela, maiz, e, erakunde anitzen izenean adibidez, edo erakunde nizena kizangabe ere, jendean mintzodenan, Euskalegiaz, ipak aldean, diot, e, ipak Euskalegira mugatzen duela, Euskalegiaren izen da pena, eh, gana right. edut, hainitzetan, en kritikatzen dugu nola EAE ari den bereganatzen Euskal Herriaren marka hori edo Basque Country zeintso eginen jolen aldian bainan ipajalderan gobera gertatzen da Euskal Herria hitza mugatzen denean e, ipajaldera bakarrik el ezkitola, eh, li, bai. izendapen batzuk euskalerriko giza eskubideen elkartea edo euskalerrikuan bara edo holako laborantzakon bara jan dut eh izendapenekin, bueno, kasurik dira, Euskalerria ez da bakarrik, la gurdibaxena forkotashi buruta, bon. Horri Adibizgarapen Kontseilua eh, kasu hortan da, eh deitzen da eh, Conseil de développement du Pays Basque ta, euskaraz Euskarriko Garapen Kontseilua Eta barnean diren jendeak alta badute e, logika hori edo logaldearen ikuspegi oso hori. Baina momentuan ez dira oartzen eta erabilpenean egunerokoan ere ez dira oartzen. Eta horretan da ere ahigarria azkenean, hainbeste sartua den e, ba, Euskal Herria ipatzen bakarrik ipagaldea aipatzea eta azkenean, e ere ondorio bat dela e, ba pei baskai ipatzen delarik iparraldea e, bakarrik consideratua e, dela eta askin e, euskaldunak ere hori e, bar generatu dutela bai hori da izendapen, e, erdarazko izendapenen arriskuak hori du erdarazki izendapenak itzultzen ditugu euskararat eta pei basken itzulpena bistan da, da. Baina erdaraz izendatzen denean e, badu e, mugatze politik mugatzi bat politikoa Eta hau ok itzulpenak ez dugu balio Euskarara itzultzeak. Behibazk ez da xusen berez, baina behibazkori Euskal Ege itzultzea, e, Euskaraz akatz ez edo akatz lahia da, eta eta Pentsatzen dut, mintzatzen, ba, mintzatzen direnean autetxiak e, edo adada, ekonomia ahduradunak edo la e, ta, e, eta beste komunikabidetan oa hartuko girea nintzetan, mintzu direla euskal egiaz, eta abertzaleak, e, euskal egiaz, mm -hmm. eta sakontzen badugu dugu pixka bat haien e, solasa, haien diskurtsua, ematen baldin baituzte datu batzu edo joera batzu edo egoera batzuen berri hartzen gineu Euskal Herria ogen giblean bakarrik baka Euskal Herria dela. Orduan bai gure egunerokoan hartzen e, ditugu izendapematzu ta ezkira o hartzen e, baina batzutan, e, batzutan e, egin behar dugu ariketa mental hori e, kasu hitza e, urapeitzen baldin badu tari naiz e, Euskal Herria mugatzen eta ari naiz azkenean e, franziako eskualde bat bezala onartzen. Eta hori, pentsatu beha ino garatuago da azkenean, eh? ohitura hori izendatzeko ipar aldea, euskalegia bezala, eta... Bai, e, biziki sartua da, eta ez dut uste sekula ikertu duen, horrek psikologikoki bakoitzari zer eragiten digun, edo euskalegia hitzera biltzen denean zati baten zat, zer... E, egiten duen, bakoitzaren buruan, nik ikusten duten edanetik, Euskal Herria erabiltzen dutenean, gipuzkoak edo bizkaitak edo arabak eken, gure ikasle, kadibidez, mm -hmm. eh, aiek mapamental mapa bat dute buruan Euskal Herria itza ipatzen duten, eta ez gure apresaski. Mm -hmm. Eta benen, ipakaldean, bera gertatzen da, egia da, hegoaldeak baduela, anitzez tira hondiagoa, eh, azkenan, gupeinua mahe aldiz gendege gehi, iago bizi da, behatzi aldiz gendege gehiago bizi da. Egoldeana, eh, aktibitatea ekonomiko, sozialta kulturala iniziatze handiagoa da. Orduan, nahizala ez badu tira bat iparraldeak e egualderekiko ez duena. Beraz, erlatibiza daiteke bainan, kasupiskatekin bai, e eh, uh kasu -huh. pizkat Eta lehen astapenara aipatzen genuena, beraz, bordale eta parixen e, Euskal parte hau, Euskal Eriko parte hau e, xaltzearena, turismoari ateak idekiz manera bat ez, pasean mod bazk olako kutsa bat e, idekizuten adibidez, badu bi urte edo, e, kutsa handi bat, or, e, marketing e, eder bat sortuzten horren inguruan, zer diosu e, xalmenta manera orta ez. Bueno, Pariseko hortaz ez dut dauzabizik isegitu, irakorre dut eh, berri bat. Bistanda hori buruz, nola Max Priston eh, egin duen pixka bat eh, eh, promozioa, eh, Euskal Herri, parri Euskal Herri horren eh, promozioa, eta azpimajatu nahi du, eh, kutsu eh, epinalko irudio horretatik aparte gelditu nahi duela, Baina, e, bueno, eta ekonomia, eta kultura aipatu nahi dituela, turismoa ere bai. E, bon, ez dakito jengi belean, e, zer ze gizanen den, baina bai, e, Pariseko ekitaldi hori mugatzen dela Ipar Euskalegira. Bordeleko aldiz, festival bat da, e, apirilearen oita zazpiteko eta behatzira, eta hori... Oh, e, Euskal Herri osoa e, agertuko da e, gana baita bai e, ipajaldea eta baita ere egeu Euskal Herria bere oso tasunean, e, gana baita EAE eta nafajoako e, erakundeak izanen direla ekonomiak ere izanen du hor lekua beraz, bueno, nik uste dute Euskal Herriaz mintzatu behar baldin bada Euskal Herrietik kampo e, Se irudi ematen duen ezuta aztertuko burdeneko gen irudia, eh mm -hmm. zenbateraino den irudi jehala Euskal Herriarena eta ba ezuta aztertuko baina bederen Euskal Herria bere osotasunen ere ikusteko borondate bat e, bada. Geru mm -hmm. bueno ikusi beharko da egitaragoa ta zein izanen den eh museotunez ikusten menen e, Facebookeko hien energia hemenen ez dut eh, informazioan itza hor hemen se kitaldiz handiren diren eta ola, Baina hori dira Euskal Herria ikusteko bi Ekonomiaren izenean ere bazkenean kultura baten era bada hor parisikoaren kasuan gainera ba, Max Brissonek eta bere taldeak osatu zen tal, e, izena izan zen biharitz peibazk saltseko e, emengo turismoa bereziki. Biharitz marka sohtu nahiana. Bi biharitz zehi buruz egia eh, Orain gausa bera pasatzen da Gipuzkoan Donostiarekin. E, donostia bihurtu da, Gipuzkoa bihurtu da Donostiako eskualdea, ez? Don, Gipuzkoako turismoaren estrategia ere da eta eh viajitzek e, badu izena e, munduan eta beraz eh hortik tiratu nahi dute, ez? Eta eta gain jo ere mia etzeko taldeak ere hartu nahi du behi bazke izena, eta bai, hor e, da marketing e, lokontu horretan, bistanda, da bakitik niak hitze, ez da bakitik donostiak, bueno, hori, oh, e, zaktzen gira, ur aski, turismoa sartzen denean, haze irudi eman eta ze klintxe eman, bon, bada zer gejando. Ba bai, bo, ebe horrekin bukatuko dugu gaurkoa, beraz, eneko bide gain mil esker eta izaruntza? Baim ileshkei khusuri!